گران محترمانی دن کو دمولانا عبدالباری <سؤال> سے دوری تفسیر کران دا آج نمبر کیسید تپر توپای محلہ پر اگزائی مزید کې په پانچی دوزار نو کی شیر دیدی د دو پتہ حیث ساتی اشان عادی تاید سنت کے سات اینڈ شیرز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرخمان کلازا نیجدی مین چوک جانگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید نمبر زیرو دونه پرې کم من کوم او با تااس یړلهستاسوونه من دیارې هم د کورنو دا غنا دروناالم امډات کوئ د اوبل خلاف د بل اسم لوغان پهګناو په زیاتي په ایاد کوم موار او خیران که دغ خپل ملګري چې د چا د کورنا د ن تاسو ته و هو محرمن علیکم او حال دا به آرام کړه شي دي فتا سو اخراج هم است لویہ دې بده کار نکون یو دې لمبی دې جم وکړه چې اغم ملګری ورته دې کې دی انتو چې له جانب کې ان راغلی او راغلی کوله دې له او پرګې دې چاندا وکړه وای رسولا دې دې امرازه ته درې نو مې به جامو ته فل غړې به څولم چې منی به سالا کرا به زړه حادثه نو بیا به چې لوکې چې کمال غریب و دې کې دېان ته انو بیا دا ټول کې به څو راو کړې چې لوکې وره ناروا خو بیا ورګو پوری غوسه دا دېان راځا د ورخونګو پراځون د کتاب حکم نه کنه نه جانم باندې به وې پړا دېان دې راځا څو څنګه کې اون دغه به فایده نه وه چې دوی به بیره راونډ دی وه دا بیره راونډ کړی دی او هغه خبره وکړه په لګو او به یې یو پلان کړه مونږ نه پرخجیت او نیمه راغیل دا دوی مليانو د مشرانو په اړه کړل چې د نړۍ په اډا ندی جنګونه سمبه هم کولې خپل کې دې اندم راځا دوله الله ربول عزت به حکم کوي او تواي ا فطممنون بباب الكتاب ايات في ایمان علی باب الكتاب وتكفرون به باب انکار کروئے باب ہونا باب کتاب مانے او باب دا مطلب نے لجینی لا کے دیان आजाद خل نو داخل تے جان आजाद کا ٹھدہ کتاب صدا یہ بھی आजाद کا خدا تا چ نبی نے مکہ سے گری دی دیکھ کے چے ولید دیکھو کہ چے دے کتاب نہ نے مانے اون اندیا مالن دې سره اوسم دئني منيو نینا کم مانی چې پکم کې د دې لري چې پایلې نارد خمن او چې دې پایله پکې نه بیا نه مانی فما اجزا او من يقال ذلك ند سزا دا چې کله کار من کم سنا الا کي زين مازر تو ايده دد طارا په حيات دنيا په دې ژوند دنيا کې ویدر له پر دې دنيا اگر تو یې تر منګي دمر راځو شو دمر د نبی له سلام د خیبرنا تاسو راغي یو کم متوش او ورچل ورای باندې ته طلب راغي ورغه نبن نذير چاله وی وسل منو کورېزا تغیر اكو شو او من په حضره سعاد په فیصله را کوزیو ته طلب یې سو او د جن تاب دی ویراوج نے ہاں نور ولہ کے دیاں کہ ما گئی بجن غلامانی دے مسلماناں نو نو دکھا جوں سو دا گئی تلا جی دے اگسا تے کم بگی زانو اگے وجا اگے حلالو تے دیر او شل اگے لاسے که دا دای زمیداره سر ادیر امینه و باغونه کارلیو مکو کلا دای تل دای روانو او صحابه راگ یاو دای اغاونه کاشکولی مکو دای اونه برابره و تن دای با هم سر بیو سنده امم و سر سمرا فاری شده و دا دا دای گیره غلیو او دا بیو گوره دا پیغنبروی ازا اصلاح کنه دا خوافش شورو که دای اصلاح دای و با ارحال جا بکم خبره دې اعتراض چې د فساد کې الله آیت راوړي وو ما کتواتم ملینتن او ترکمنها قائمته علی اصولها فبذن الله داونی کلو پر کول د الله په حکم دې ضد ظالمانو اعتراض نکوي تاسو عمل کن دو د یو له کول ونه خو دې نه کټکره د دې د باندې خداده سي بغوڅو دا دا هکاروکې یوه څه کوي دا دې درید يهودو مګا اور په بیا اتر راو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ الزَّكَامَتْ وَرَغُونَ إِلَى ذِلِكَ الْعَذَابِ بَيْدَ وَفَقْطُ لِشِيَاعَةِ سَخْتَا زَاتَا وَعَاصِ دَغْدِيشِ سَخْتَا زَاتَا وَمَلَأُ بِغَافِلٍ مَّا تَعْمَلُونَ أَوْ نَرَى اللَّهَ نَا غَايِبِ أَنْتَ سَلَكْتُ گَيِتِ اسْتِغِي هِدي گَيِتِ وَيَوْمَ وميه فالذالك منكم الاقيذ قال مخاطب غير اخرجه جهت مي مدا غائب تي غي ذکر کرا بيي مدا مخاطب ذکر کرا داو ذا ذا و الله بغافر لما تعملون الله تاسو د ټول جامدن خبره نه دا غي و ذا ده د کتاب يوازي اغي تنو د الله د حکومت سره خلاف ور کوي او الله به رسوا کې دا ګني صرف يهود حضرت غریبه علی خلاصوا نټه کې عام راړې د ګدغا فکر هر څوک کوي دا الله رب لجد حکم ماته په هیلو او بانو باندې الله هیڅ دا عمل نه خبره ویني د دې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایال ان بنی اسرائیل قد مضوا ی خلق قران و یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل لړل وی تیر شي و انتم توناون يا امه محمد صلی الله علیه او په قران او یا بن اسرائيل او وی حالات ذکر وی د تاسو ته انا دا زانو ګره کتاب را زانو تلل چې دا بني د کتاب او کمنکاره کیږي دونه د دې څخه په نو دی راغلي د دې जना زمونږ علماء فرمایي من فصدل من علماء انا شباهم من اليهود یو سړي زمونږ د علماء او نبی را به لاري شورانځو په دغو بوي او خوید يهوديان دي وَمَن فَزَّلَ مِنَّا بَعْدَ نَفْسِهِ شَبَهٌ مِنَ ففیل شبهم مِنَ, ال... من النَّصَارَى يَوْسَلَيْ زَمُنگا دزبرګان او نوران چې به علم ازبرګران شو وې را د ایتایان اور اور دی په دې ګوې دې را وایي په دې وجه نه الله او الله به غافل نم ما تعملون اولائک الذین الدنیا الله تعالی د زلاغ مرض ذکر کوي په دې داکا ورو دې ته الله هو کمین مناولن الاولئک الذین داغصن بی اسره الحیات الدنیا که غره ته جون دنیا بلا اخرت په مقابل اخرت که په دنیا غره کړن اخرت یې پری خورو وکید الله کونه ما طول چورو کړو فلا یخففوا ما عذابو دبنه کړی دې دې عذاب ولا هم من ترون او نو بده سره انداد کړی شي ولکدا تینا موسل کتابا دبلورم کتاب او پڑو که دوی پلیفی ذکر کئی انکاروهم من الانبیاء السادسینا ایداغ پلیف کومنے که فکوانی انبیائی نو من الیداغی نے انکار کرو و لکد موسل موسا الكتابا که کنن ورکلو من موسا علیہ السلام لکتاب فا من بابی بررسول او پر لپسیدی گلو من بسزنا بررسول پیغت مران فا آتینا عیسیم مریم الویناتی ورکلیم موسیٰ علیہ السلام زید مریم الاخکار موجزی فا ایدناه بروح القدس او مغمس جددر او دل رب روح پاک سرا جبریل امین سرا روح پاک نمراسوف دی جبریل امین افا قول اللہ ما جاکم دا پکی اغا بہتر کول لگنی جن اکوال پا شورماتی کر گئی افا قول اللہ ما جاکم رسول خود دی حالت سلی اللہ گور اللہ السلام میراو لگو پا اغانا پس مدر پیغمبران ناولی گلو بیمی عیسی علی السلام راولی گلو او اغانی مضبوط کرو پا جبرائیل علیہ السلام تران بیش مارا موجزو خوابندو خدا حالت سووی اپا کل ما ایا حر کلا جاکم را چرا بغی تاسو تا رسولن پیغمبر بیما پا اغان سلا لاتا و انفسو کم سنبخ خولستاسو څه به وو هو مون بډامه سلامو فاریجان جذبتم نو یو دلا به تاسو د ورځې ناکړه پریکان تک وونه بلړل وجلا دا د وسخه دراګه چې په جابم وس برشه نا بمتصلو او په جابم وسو نرسیدو کم اس کم تجدید کوم تاسو لته دی یو قوم امام پر تدبیره مه الله یو قوم حالت ذکر کوي اصحاب الرس او قومو اغای الله اللہ رب و لیجد تغمبر لیگلو حمزلہ ابن سفان علیه السلام و سلام قومو لگیدو اغای رونیو او اغای مرکو او اوری بلکو او داگو غوخی او دا غو خوڑی ریتی دو داگو غوخی او خوڑی ندا دا, دا هرکا دا واس خبرو بل قوم بی تغمبری دانیولی دیو دا کویتی غرزولی دیو او د پااسې او کوې بمکړدي خو کېدن نه کې په کوي ک ګړ بلکون دی د پیغمبر په ساري سرره او په دکړ دی بچیانو ک څ کېد شو زمونه هغې کړي دي د وس خبرهګته ال لا رازي چې تاسو به کممه مسله ب ګله هغه به د ته ان بیاو ذکر کړه نو تاسو به یډله جله چې به چا به مسوهدو او چې وس بم نو تاسو به تبت د در روغو وقالوا ايده يكونوا بنا چې زرنا زمونږه غلفون ددې لريلمنا دی دا بیا نه د انکار د پرابدا باندې کوله چې بس موږ دا دادو دې نه بل کتاب شورو پیل هديزه نه بل کتاب ان ذم کتاب بلی کې ذکر کړي انکارهم من هاذ النبی اذا قوم به چې د پخواني انبیاونه یې هم انکار کړو او د پیغمبروم نه مري اوس د پیغمبر د نه د پردې څه باندې نہ هغه باندې ذکر کین او قال هو ایدی قلوبنا غلفا زمونظرونا دد دیلمنا زمونظرنا دیلمنا دک بس موږ راځ خپل ک م علم به اغه موږ لا پورا دی دیمنا چې قلوبنا غلفا زمونظرونا په پردو کې لري ته چسوای موږ په نه پويو ساده خبرې لکه چې ویچې دي موږ میاں او سم خال کوئی غنا توا دا مصاله انا دی وای ویره زه خو نه پوېګم پدې ځان دی دا د مليانو خبرې دي نو بعده خبرې خو هېدا سي مناسب بکيني مساله به شروع کیه اهمه نو سبه وي نیکې او پدې کې ډېر تکیات دي او ډېر تحقیقات دي او علماو ذکر کړی دي پدې امیان نه کوې هي دا ودا سي اوسو ها شین شینه غون غون بوي انور بس نو امیان به بیا وای وې زمونږه ملړه لري ملاده سم پتی هروک لګي په دې ته روګی لګي روانه کی ګینه نو څوک به به سو پوښي نو هو خدای سي ديبا سي بانه کوله چې رستا بخبر نو کويګو ته دې ورسره کې جواب را روان مزما په خبره ولې نو کويګي ستا په جبه کې وا ما آسان خبره کومه بغير غرض او بلا علت له جاي نه هول نو کويګي نو ما په خبره وکاله او واي دي کولوبنا زمون جوړونه غلفن دک دي له لنا به لپاره تای دي وایته سورة مؤمن و گورئی آیت نمبر 83 سورة مؤمن آیت نمبر 83 سے لی رشتہ مسیح باران فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُو بِمَا اِنْدَهُمْ مِنَ الْعَلْمِ وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِي السَّازِئُونَ فَلَمَّا هم ح کله چراله تاروسلو هم پهې همبران ددي بللب یناې پخکار او د للو فری خوو مِنَ الْعِلْمِ شو شوې ما پههغبانې ان د هم من نه لمی چېی څخه اعلم د بالو خبرو ب سره چې کمم باې لممو مدی پهغې خوشاله وه کې کولی لَیْکَمَا آذَابَ ثَرُوکِی قَوْلِ نَاغَ پَیراکی او جلو شَیبی امبیاونَ انکار پسوکو فریحو بما انذہم من العلم کَمِیلَم ذَی سَرَوْ د دنیا هونر هغه تیلمو ی او پاگی غرور او تکبر کو او سن ناگس بو یاربس مملو یلا ډیر دای یمنګ سکول او کالج وو یا بس سبل سیزکو بدامله پورا د کنا شریوی وقالو اوایدی قولو بنا غلفم زمنګ زلونا ډک دی دیلم نا او کم لوغی چه ڈکی نو رای که بل سنده ایجی دیا نو اللہ اموی چه رکیڑتی بل دا بل دا پار دا ازراب دا ما قبل را جی خبر چه تاسو کم اوکڑا دا سنده بل خبر چه تاسو سنگا اوکڑا دا سنده بل کی خبره دا دا لانهم الله چه اللہ لانت کرده پدئی بی کوفر پا سبب دا کفر دا دای تا دا چه زلی میں ڈک دے و زلی میں بند دی نو دا سنده دا دا دا دا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ډېر لګ دا غاټ د ایمان داړي به ایمان نه راړي مگر لګ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ډېر لګ دا غاټ د ایمان داړي یعنی یو خدای د ایمان لګ راړي سم مطلب ډېر خبرې د ایمان دي چا نه مني لګي مني به مطلب دا چې ډېر پکې دي چې تعفید ولت پکې مؤمنان وي ولَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ هر کله چې راغې دې کتاب د طرفه الله نه دار القران مجید تداکات ذکر گئی ام بدینا دا او دایغه بغور زرا صد ذکر کین ولما جاهم هر کله چر اوی دیتہ کتابن کتاب مینند الله د طرف دلالانا مراد دا دا کتاب نہ د کتابن کې تنوین د پاره د تعظیم نی هر کله چر اوی د تا لوې مرته وی ولا کتاب مینند الله د مصدقوا لنامهم دا کتاب ته تصدیق کوم که دغه خبرې چې د دوی سره و دا کتاب ته لې سره و لې سره توراتو قرانم به دې تصدیق کړو وکړو وکړو او کانوا من قبل او دې محددین یستفحون چې لې به طلب د غلبی کوو په سبب درات دوه د پیغمبران علل کفرو کفروا فکفروا به فَلَمَّا کاله جا هم چراغ دی تا معهه په غم برعرفو چې دی پېژنده کفرو بهو کفرو کپه فلا نهط اللهله کاافين ف داله دی په کاافداناندي ک دو ملب بهلهمازی کرکي یو دا چې قانو من قبلو یستفېفون على الذي تفرو اود چې دیی دغله ب غفته په کاافداناندي پس سبب دراتول پیغمبر یو مطلب ولا ما دا ذکر کوي چې کله به دې جګړه وا نو دایبه د خپل مخالفین او توی کنن تاسو په موږ زور اور شئ نو سبب لپاره باندې موږ زور اوریو وې څنګه په زور اور کېږي آخري را روان به زمانی نې زده دا چې کله غراشی موږ په ایمان راړو او دعا غسر ودا الله امدادي به با تاسو درځن ګلو کمزوري کوم بل مطلب دا ذکر کوي چې دای به کافر طری مکیوالا وته چې کوم آخری پیغمبر فصونه ذکر وین نه پیغمبر زر چا چې هغه بار افکار کوي او ده ذكر قائد امام روح الماني رحمه الله او ده تبعه وی چه ده پیغنبر پتاسو كراجی وجداده چه ده غیر نخي ده مخنا موجوده وی یعرفون المشرقین ان نبی يبعث منهم وقد قروبا زمانوهم و این مشرقانو تبعه ده وی چه ده آخری پیغنبر تاسو كراجلو والا ده سمانه ایدران از دیده ده ملانه ده چه ده کم کم نتمعی کنن ده اس بس ده آغا تعریف او ته دلته لکانو سره سابو کوئی هر جاله کولر تکړه دی او قادر له واسه به ساو سره فاقي کې یې نه مخه وتګوري دایبم دغه چل کو ته اپلو سي به فوله خدای مشرکان خوشاله نږه مطلب, مطلب دا و درې مطلب دا دي کرای شي ته کله به دې کو نو دایب د نبی عليه السلام په وسیله سوالو کو چه الله همتان د اغه اخيري پیغمبر په وسیله سوال کو چه کم به تر عليږي نو دا موږ یې دا مطلب سیدنه ده سید دې نه استدلال په دې مسائلات یو نه کې انسان باندې توسيله نیول شي او کرا دا خبره صحیح ده او کنه ده صحیح له لومبه خدای ذوال تفسیرون تاسو ورېدل یم مناسب په دې مقام کې هم دغې امام روح المامیر مولا م داوی نور ګڼ مفسرین دي چې هغه هم داوی لغا تفسير ابن كثير ق عبارت ذکر دی وقت کانو من قبل مجیء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنفرون بمجيئه على اعدائهم من المشركين علاک کلکل شهر دا کتاب زپری لمیا تو دی کل عبارتونه وګدبی اذا قاتلوهم يقولون انه سيبعث نبي في آخر الزمان مختلو کوممه هو قله عاد وائران وید ددي پېغمبر د راونه مخکې به د خبره کوله خوله دشمنانو باندې د غبه پهدي طریکبا م د طلب د غلب کوو چااخری پ غمبر به راي موب په ایمان راړو او تا سره بهجن کوو هاداس بمطبافله کاعادیان یان طب شوي مع دا د چې بخ د لوبو بد اللهابنی عب سر دي الله ان هوي يستفونه یم سرونه یم سرونه یکوونه دی به طلب د داد کو څګه نحنو نووعینو محمدن صله الله عليه وسلم وسمه عليهم موږبا د نبی د سرسلام داد کوو دد خلاففه ولیسو کذاکه خ دا چېونه کې بلک زیبونه دروغېدي دا خبره دغه چېکله جااخری پ غمر به تفسیر ابن کثیر لم بنه جلد 288 صفحه ده عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ نا امام قرطبی او تفسیر ابن کثیر 289 صفحه باندې ذکر کین کانت یهود خیبره تو قاتل فلم غطفان فلما التقا وہی د غطفان قبیله سره جګړه کوله چې کلب مخامخ شو نج دید به جسم لاو شو نو يهود بد دع اقول اللهم انا نسالك بحق النبي الامي الذي وعدته ان تخرجه ان تخرجوا لنا في اخر الزمان وممتعند هر پیغمبر په واسه توسل او په پو حق سوال کو چکم په اخر زمانه کې روزي نو اي كانو اذن دعاو به دا دعائي و الي بد دع اقول نوې بیا به غطفان په دې کې به بلی له شي کسترګ او کله چې نبی له سلام راولې غلې شه نو کفرو به کفرت الله د ایتونو په دې باندې راولې غللې نو بعض خلک دې روایت نه د دې دا خبره ثابتې چې به حق نبی به حق فلان دعا جائز دی واصل خبره ده دا کول چې ګم ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نن نقللې دا په صحیح سند سره ثابت نه دی دا وقل دا پس صحیح سند سره نه ثابته او که سند نه دی او سیزه وای ته بس سند تکي ايو ملګري زمون قبل سره خبر شو وای ته حديث کي خبره کي ته بس سند کي اون خطي ياسړيانو چې سند نه امام مسلم رحمه الله په مقدمه ده مسلم کي ذکر کوي الاسنادو مينت دي سند به دي سړا لولا الاسنادو لقال من شاء ما شاء ته سند مې نه هرطړي به ځنه خبره غره ول او داخه خبره پدین باندې ده دا دی سنت سدی عبد الملک ابن حارون ابن انتران ان سید ابن جبیرن ان ابن عباسن دا دی روایت دی عبد الملک پو بارکی بدی کراغی ہو سڑے عبد الملک شد اپلارنو میں حارون دی دن اکونو میں انترہ دی ایداغ بارکی یحیبن معین رحمه اللہ فرمائی چی دا دا درو اٹی کذاب در لی جن امام تعبیر رحم الله ای کذاب دجال دا دروغ دینو او ډیر لوی دجالو امام نصای رحم الله د بارکه متروک دا پرهودله شه دته خبره اعتبار ما کوي بل امام بخاری رحم الله د بارکه مت منکر الحدیث دا, دا حدیث منکر ظالما امام احمد بن حنبل رحم الله فرمای چې ضعیفن دا ضعیفو ای امام ابو حاتم مو کانه یزعل حدیثا دبر ځاننه حدیث جوړول وي او پیغمبر علی السلام پهسی به ورتړل او امام حاکم هم د حدیث په مستدرک د حاکم کې دې کرکړی امام زاهوی داغه په هاشا کې لیکلی دی فعبدالملک متروک وحالف عبدالملک پری خدلې شهید ډیر حالات کوم کې سره یې ورہی زمونږ شیخ القرآن نور الله مرقده محمد طاهر رحمه الله د تنبیر البصائر للمتوسیریه به هل مقا سفا 3 کې پهې کلام پهې باندې اوږت کلام کړړ د او دغه سفااض را غون کړ لسانول میزان آغوم پهې باندرات کړ دی ختیب شبیې رامه الله یو مطلب ذکر کرکي په معنا د آیت کې معنا دا د دا خبره خو غته شوه دا خبره خو دره چه صحابونا دا تفسیر نکل لے چه دی کوله په حق او پجاہ دا پیغمبر وسیلے بینی ولن دا وسیلی اگا خبر خوب کمزور شوا دایت مطلب سے دی خطیب شربینی رحم اللہ وی الاسطنصارو بالنبی المبعوثی وی امداد غختل پا پیغمبر چرا لگلے کی گی با پاخر زمانہ کی الَّذِي نَجِدُ صِفَتَهُ وَنَعْتَهُ فِي الطَّورَاتِينَ وَيَقُولُونَ لِأَعْدَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَذَلَّ زَمَانُ زَمَانَ النَّبِيِّ يَخْرُجُ بِتَصْدِيقِ مَا قُلْنَا دوي به مشرکان دوی چې آخري پیغمبر را روان دي موږ ته کوم خبرې د دین کو د دې په تصديق کوي یقیني ده چې د دې کمه راځي خبرې نبی عليه السلام تصديق چې کله تصديق کوي موږ به ایمان راړو فنك تلكم معه کتلابن و نومره سره بیا جن کو دا عمل کوي دا چې جړې لکه آدین او سمودیان چې الله سبا کړو تفسیر مدارک مطلب ذکر کړي تفسیر حاضر هم دا ذکر کړي امام بغوی رحم الله عالم التنزل کوم ذکر کړي او باث سیل کوم ذکر دی ابو سعود تفسیر کبیر دارنګ تفسیر منار هغه ټول دا ذکر کړي امام نو ابي رحم الله وي كانوا يستفتحون على الاوس برسول الله صلی الله علیه وسلم قبل ما باسه دی با په او حضرت باندې ده الله رب عزت پیغمبر درات نیلو مخکي امداد غوښته یقولون لمخالفيهم عند القتال غا امداد غوښته لسمه خپل مخالف مخالف او تبعید بجنګ ټیم کې هاذا النبي قد قرب زمانه ی انصرنا علیکم واذا خرب پیغمبر چه زمانه ی نیسیدا ایمان به بمږ راړو ابیا با غا آبی موږ امداد کې مراح اللبید تفسیر دی، تفسیر الإمام النووی رحمه الله دارنگ البصائر کی شیخ القرآن رحمه الله اوګه تفسیل کوله په دې باندې نوکانو دے من قبل مخ کې ردینا یستفتحون چې غلبہ به غختہ اډیر ردم دمانه مانا سم څه ځای رستا مانا چې دوی به غلبہ غختہ پر دله پیغمبر په کافروبامې او دا به وی چې په حق د پیغمبر سوال کو اسو تاسو نه تاسو کوم چې دا کار د چاو ویخی ای ګوډی دا کار به چا کوه يهود به کو کنه او وایره يهود کولې قران په نکیر نه لکړي را دې په نل کړي او شرای من قبلنا چې نکلو شي بغیر دا راتنه هغه زموږ د لپاره دلیل له نو قران سیاکو صدا کوغه قران د څه لپاره ذکر کړی دی قران د خسیفت ذکر کړی دی آان زم کېزیږه د زم په صورت کېې کار کړه د آې بعض وي د زنم په صورت کېې کړی یا دی د نښکاري دا زنخه د دا نښکاريی بد یوټ کې د ګوري چې دا څنګه دیکه مخکې ورووقرآووره نه نه نه د مخروو ګور خو د مطلب داټه که دا تختکاري دا رافتو امینونه به بعضل کتاب بهوتک فرونه به بعضین. بعض او بعضې نه دکان و منقابله مخکې د دی نه زمونه کتابونه. شرح و عقیدت اتوحاویہ ها. پہاگی کی لکلی دی چه مکروح د دعا پا حق دفلان کی دفلان کی پا با حق بانی دعا کو والدچاپ جہ بانی دچاپ توفیل بانی باٹول دعا گانی خصوصاً فکر ایحانا فی پا دیر اکلکا دا چه دعا دعا گانی مکروح دی وکانو او دی من قبل و مخد دینا یستفتحونا چه غلب بی غختا فرادو دو پیغمبر یا یستفتحونا دا مزید طمعا دا مجرد سرام یستف دیحونا دی بخبر ورکو دراتو د پیغمبر علاللزین کفرو کافرولا فلما جاہو مرکل اچراغ دیتا مہا غا پیغمبر عرفو جدی پیجند کفرو بینو کفرو کپاغا فلانت اللہ علالکافرین نلالت دا اللہ دی پا کافرو باندین بے سمجھ درہو بینو بعد غ چېې خرڅکړه پهغې باندیان په ځانو نه خپل فرو چلی کو فروکوو دما پاه کتاب دلل الله چله رالیل د کوفرې وړ وککوو باغیان دجه د زد نه ی ننظرر الله من فصلې چې رالیږ الله د خپل فضل نه لا من شو بچ جو غواړي منې بعدې د خپلو بندې گانوونه دی کوفرړکوو ځې هغې د نهبی ل سلام سره زېی راغی دیوی چه یرد دا وحی خو حق دار دا دی خو مونگو دا وحی زمون خاندان که پا کاروا دا لڑا لڑا د اسمایل علیہ السلام خاندان توی دا نبی علیہ السلام سر بغضو فضل مراد وحی اومین نه مراد محمد صلی اللہ علیہ السلام یعنی بغضی دی سره دی چه دا وحی په نبی علیہ السلام مولی رالا فباؤو بغضبین اختشو اللی پا غضبن غضبن دا دا یو غضب باندی علا غضبین دا پاسد پا ال� د تورات د <سؤال> غضب باندې یوښته شو یو غضب د تورات نه انکار د غضب د قران نه فباءو غرايب معنا کوي چې به انواع من الغذب مترادفهن به انواع من الغضب مترادفهن پرې باندې کیسه كس قسم قسم غضبونه او یو غضب بیانو ختم شي چې بل به کړو نو, نو بل بمستحق نو بل دتراوي جواب اغلب لا موجود چې بل غضب کار به وکړو بل غذب به تراوي فباءو دی یختسل بغضبنا لا غضب فغضب باندې د فاصله بل غذب ولیلذا بیرنا ذا بو موهینو ده کافرو ده پار بیا ذا بر سوا کوم کې وایدا کیل لهم امنو بما انزل الله هر کله جویل چیدای ایمان را لای پاجیتاب زین سگم خطاب فر اخر د یتیز بوري ورګی ذکر کوي اعاده ما صدقه ما کېته به ریجيري ده حقیقی اعاده کوي انزل اللہ وچا اللہ را لگل دے هادونو غای دے نؤمنو بیما انزل آلینا مونگ ایمان را دو پاگی کتاب چرا لگل شو دے مونگتا و یک برونا بیما وراء او دے انکار کی داگینا چلاو دے ندے و هو حال دادے چدا کتاب حق دے مصد کلیم آماما ہم تصدیق کون دے دا کتاب چدا دے سر دې ده ګرځې پر دې تاسو موږ خپل <سؤال> کتاب ټول دی اغا آسماني کتاب دې موږ منو او نور نه مرو دې زمانو کې باندې مصیبت ده څه به مسله وکي دې بدات په وزن نه کیږي دليله څه ده دې دا چا وکړه دا سوبلې نو کدا وته ویلې چې دا پنکېره ده پرېدې دړيې پنځیران دې دې دې څه لیکل غوړي دا خبرې آو کدا دې وته ویلې چې دا خبره کړې ده افغانستان کی مفتی دےو کم مفتی دے دیو بندی اس دا آغا دے سر نہ طرفو گورغول برلی ہا جینو مل دیو بندی بیا گولی دا بہ دا فتو دے کہ م مدرسہ اسلام کے پاس گا گورے نولی مفتیان دی بگیو ومرموف دیلی بگے دی پسون طالبان ہوتا ناسی دا حقانیت یونه خے گورغول دا تا پتہ اے کہ سورلے مدرسہ جلی و گورگون طالبان دی پسون استادان دیو خلی بشمرا کہ داونی لی او چې دا اتوف وولې چې دا بل چاویلې د مدسې ملا چې کم زورې ملاې بلیل لګوري نندکه مسیبت دی هرړی ووي چې ما له زما د مشر نه راړه ما له زما د مشر نړه دا خو د یود دی نو. نه د مسلمان اکیده و نظریه چېمال دلیل راړه ستا د مچر خبره دي د بلديی د بل دی او چې دلیل به موجود دی نه دا د یو صفاو داسېونکو خپل منو او د بل غ نه دله دا خپل کاه من نو کل دو اردو آیا فلم تکتلو نا انبیاء الله ہی اولی وجنے تا انبیاء دا اللہ مین قبل دو طقوانا ګره دا تکلو نه مزارید ذکر کړه الان کیدې په انبیاء په طفا وجلو مطلب دا دی چې مزارید سره ذکر ذکر کړه چې لدی پیغمبر د مرګ پسونګر دیلل کړي ذکر یې نه مزارید ورسړه فلم تکتلو نا انبیاء الله ہی اولی وجنے تا سبی عمران دا اللہ مین قبل توهان امداد دې چن بیا وځني تاسو پیغمبر مانی کله تاسو کوم پیغمبر مانی لیدل غل ان کنتم مؤمنین که یی تاسو مؤمنان ته مؤمنان یی نو د جواب راک چې مؤمن پیغمبر وځنی هنه مؤمنان یوم ما مانی ولاکد جاکم موسی بالبینات اهغه کښ تاسو مخې دابې زنه شروع شغه هغه د فاطمه څه دې زنه تاسو شروع تی پر دې وان قد جاءكم موسى بالبينات يكنمنا غلوتا تصم موسى عليه السلام بحكار او دلائل ثم اتخذتم اليه نبي اوني وتادوا سيل رب خديه توبامي من بعده فقد تولى موسى عليه السلام وانتم ظالمون اويتوا ظالمان بيد الخلاص ما سبقا مفكداوي موسى عليه السلام نتازو انكار كدوا مبيا واذا اخذنا عيساكم قال الذين مغواغه صباحا داسنا ورفانا فوقكم التورا مغرا بورتک اساسو دپار اساسو دپاس غره د تور او مون او ویخذوا عملو کای ما تیناکم فهغه کتاب چې درکړلې مون تاسلا بقوته ومزبوطیا سرا وسمو او واوري قالو نبی سمعنا مغواوري دلوا اسنا مون نا فرمانې وکړه سمعنا او وی پاغټم کې جګر پر اوچت شو واسنا مون نا فرمانې دا الفاظ په زبانی حالث مانا ده چاملې ده دینه خلاف په خو له یوزو او عملي بل سو بلسو، دا کدنن مسلمان یا په پیغمبر ډېر مه نیمه او, آو با زید مینه میزلو چی وي کدار نه او چې شغل دې ګوري نو ګیره مونډ کی واري بسار ټوپای نه او پنزو دې ګوري نو کته ځان بسیره کاګین دا کداش لیدلې تا ډېر زیات به دې ستړې ده به بزان بسیره کاګي او ځان بسیره پنسیوم راکاګي دا ناراسته یو نه ونی او وای په پیغمبر زیات مه نوعملی يَوْشَانِي او خُلِي په بَلَشَانِي في فِي به موجلله د کړیشي د د دجلونو ته محبد دلي کفرې په سبب دکو فرد کل <سؤال> تووا بهسمماډ ابد دغا شي عمرکم به ایمانو کوم چېکم کې تاسوته غېستاسو ایمان ان كنت ممنین ک تاسو میاننو په د خپل ایمان لو کجری 20 دا سودبار کور روسانه هند الله پنی ز الله خالصا یواذی من دون الناس بغیر ذ نور خلقنا فتمنوا الموطن وغلی مرکلر این كنتم صادقین پیدا سریشتینی مطلب دا دې چې لې بوي جنت خو زمونځای دی نحنو ابراء الله واحبوا موږ د الله دوستانو دی جنت تبزو او ورځو باندې پرېدو همیشه د پاره د باطل پرस्कार دی دې ځان دروازه باندې غړني چې دا جناب کې محل <سؤال> څوک نه دنیا کوم دا غلطه مليانو خبره کوي کنه دا مليانو باز شروع دي ملياکر د دې دیوبندیت په دروازه ولړی جزو دیو باندې خبردار دا پلان کې م نه دی پلان کې م نه دی دیو م نه پرېدم دیو م نه پرېدم دیو م نه پرېدم دا سنت نه دی دا علي سنت نه دی دا زه یوا دی په دې دروازه ولړی نو الله ربولي او دې یوا دی جنتی م دا با خوې دا د حقیو الله ربل اذا تويک جنت یقینا ست سايي فتمنو الموت انه مطلب څه دی ادو بالموت علل كاذب من الفريقين ادو بالموت علل كاذب من الفريقين مرګ وغوالي په هغه درو جنډلا دارنګ جامع البيان نا جواهر القران جواهر القران کې پندېشه او القران څخه نقل کړي دي چې مطلب دا لري چې راځي مباهل او کو چې کم سړې دروغجندې باغري الله مارګ راو دي ان كنتم صادقين ا کيه تاسو رښتيني وليه تمنهو به چې ارزو نه کيده دي ابدن هميشه بما قدمت ايدي بامصلدها عملونو چې مخليګلي للاسونو ده هي الله دې ته غخطلغان عملونه معلوم دي دیکه مار غواړي ته پته د چې د روغجننی نه د روجن سړی نه مبالهکه نه منظره کوي والله علیمون بظالمین الله د پو په ظالمانو الله ما ته ظالم معلوم دیکن نه والله تجدن نه هم د دا مبحالولې لکئ اوی ځکه چې د دنیا پهجنون ډیل منین دي والله تجد نه هم خا مخابت م میدي لله آخره سناې الله حاتین ډیر هیرس په خلکو باندې. دیر هرسناک د ټول خلکو نه په جند دنیا الله ایده د دنیا په جند ډیر هرسناک کی وامن الزینا آش اشراک او د هغه چې مشرکان دی دا یو یاد د مشترک صفت دی چې د یو مشرکان د ولا په جوند او یا مطلب دا دی چې مشرکان هم په جوند مين دي خو د مشرکانو نه زیات په جوند مين دي وجدابه چې مشرکو قیامت به مشرکان چې کوم دغه زمانی قیامت نه وسم ډیر واسي چې قیامت نه مڼي نه هغه وېدا کمل شم ده جو مزه بپاتی شي او دیت خو خپه دا چې قیامت ستې جهنم ستې ارس ستې رښتبل زارم وته پتا چې مونږ د جهنم مستحق یو زکه دې په ژوند باندې ډیر مینو او بس یاره کمل شو غنا به وحل دی او وحل دی نه یو ود احدهم فحيوا طن بلیک لو يعمرت لو مر ور کړې شي الف سنهن ذر وما هو او نده دا عمر بمزحسین ای بچ که انکه دل را من الازاب دا عزابنا ایوان مرا کده عمر ورگده شي لا انا داده کدل الزرکال عمر ورگده شي. وینا فرمان دا اللہ نده دا عزابا نبش نشی بچ که ده بالکل دا الله دا عزابا نشی بچ که ده نا پا آخره کی ولی پلی زیرا غنڈه کده خلاصه وطا خودلہ چه دا اللہ حکم ماتو یولین ما فرمانی چې تاسو هر دایې کې ګړي دا ده ده نو د دنیا د محبت ته وجه نه. دا کله کله سړی اخرت کې خلاص نه غونډ کی، نو قاریج دې بیان کوي د دې اخرت کې خلاص نه غونډ کی چې ما دا خبره کړې وا دا خبره کړیو، د دې ګناه تذکرې مې وکړه د دې سبب دا نو قرآن د دې په لیدې ذکر کړی اخرت کې چې دونه د غیب بنیاد ذکر کړو چې بنیاد د دې د نړۍ په او دنیا مه نه او اخرت هم خیال نشته والله بصیر بما يعملون الله دې کې دې پام کل من کان ادو علی جبرئیل دیمه ای ستو سورۃ د زینا قرائت نمبر 177 پوری ملګر بنده یلس ګبره تر دې ځای پوری بیانو داوځی کر وایا ای یوهناسو اے خلقو یو کیاذ لا الله بندگی وکاین یسدار برقدر الله سره مو په دې اعتراضاتو د ریډو ابو نعمو کله په قرآنی اعتراض نو کله په بل څه اعتراض په قران معنیات سره اعتراضات او قران ما مسله ذکر کړې ده مې داږي دا جوابونه وسو اوس ذکر کړي د دې سنہ صداقت د جناب محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیہ السلام په نبوت تقریبا نه اعتراضات او داږي جوابونه دا نه هي اعتراضات دی او داږي جوابونه دین علماء ذکر کوي په دې نهوي کې اشاره کوي ته چې ستای اعتراضونه نیم غړي نه نه دیو نه به لسکړي دین دین دا زګدستان اعتراض بي زايد دي او دا نبي عليه الصلاة والسلام نبوت كامل له نو نه اعتراضونه دی او هغه بنیاده تش اعتراضونه سان لس نکړه نو پیغمبر بسنګ دروځن ثابت کوي اغه نرشتینه دی دا نبی علیہ السلام په نبوت اعتراضات او د غی جوابونه روم به اعتراض د دی د نبی علیہ السلام په نبوت داو چې موږ تاسو مثلا ځکه نه منو چې تا تکملک وحی راڈی جبرائیل لازمون دښمن نه هله کولی دی دښمن دی وای دی خبر راڈی د قومونو د حلاکت او د ډیر کلیه ولټه کړی و یو یار موږ ځکه دا منو وستم تا استاد بدنامي خسړې بې نیک دړې بې جبرائيل مين خو جره غلو د الله په حکم مراته نو دغه استاد زلا بدنامي یره تخسړې اور ډېر خسړې خدای استاد جنلې دا ډېر نه کاره سړې دی بد دا ډېر بد تړې وو سوم د کترې جنا خدای یقینو کوي ته پنځپیر شهول قران له مه والله ویره دا څلې مسله وای نه خو استاد نه دی نو بیا هغه غبد نام شه بدیع لاسه نو کته د شاګردان دیو هردا شاګر د خسرې خدا استاد یې ډیر لوی متوزيلي دی چاغو پاتره اوس هغه خلک خیاده اڅک خلک خیاده یې هرغه خسرې خدا زی ډیر نه ساره دی وله اوس یې د زی شاګردان بیچه پیره کار کړي نو اوس به عبادت نامی چې دی لړ الله دې تر ډیر عمره پورې الله دې لوی عمر د دین د خدمت په او الله دې زه هر رنګ فساداتونه زه هر چرنه ده هر یو حسد حسب ده سیدنا ل الله رب العزت و عمان کې وساتین او کدی نه بیا بچی دونو د پښال بیا بدا خسرلی <سؤال> دغه قائم مقام منا کاره سړی دا په فون د کسې شروعو ده الله رب العزت <سؤال> درېغه تیرا ذکر کوي ا دې نبی له سلام دوی جبرئیل مين نه ووی دا <سؤال> سړی خسرلی نه کمی کمه کایل و هی راړل کنا بیا بمغه مناله و بل زانا قل دوایا من کانادو علی جبرئیل تو کی دشمن د ابراهیم علی السلام نو فلا وجه لاداوته د دشمنی ډیر بی ځایه قولې تا انه نزله علا قلبک درا کوس کړه دا قران صاحب زړه به اذن الله په کوم د الله به خو په فلا نه درا غلې الله تعالی جل جلاله مصدق لما بیم تصدیق اون کې د کتاب دغه خبره بینه یده چې مخکې دنه ده لماده کتاب بینه یده چې مخکې دنه ده دریم وهدان او دتی راول دنه داده هدایت فلورم ابو شرا للمؤمنین زیرل مومنانو لپاره نو دای جبریل امین ته ګوري واسه ته او هغه چې کم کار کړلې سې راوړی دي هغه ته نو ګوري وي دا قران دلې د کتاب تصدیق کوي په دې کې هدایت دې د کې زیره لري هغه دې کتاب کومه خبره دا دې کتاب جبریل امین راوړل او دای جبریل امین راوړل دی ویول نه مانی ما دا ته دې اس به سا باندې ا په ځانه وی وای چې ګډا ول نه ور دینو غو بانو کې جيره دا ميدان طنګ دی وی مزیو ځلې بانا کوي لاغه باني د پاره حص اوم کې د نورو صدا ظاہر کې بسینه او بسيره دا کار نکوم من ګانا دو ول لله سو کې دشمن د الله ملائکه دي د ملائکود الله او پس ان الله عدو للكافرین یقینا الله دشمن د کافرونو اول آیت کی ذکر گئی سوک چې دشمن د الله ای دی خدای الله دشمنان نو او نه چا داویږي چې زړه الله دشمنین ده هیڅ چا نه ویلی چې الله دشمنین بیا ولي ویدہ الله ربول عزت او پسې دا بطور د دلیل د دشمنی د الله ذکر کوي د مومن دشمن دی د پیغمبر دشمن دی د ملایکو دشمن دی الله ایدا زما دشمن دی له حدیث دی د نبی له اسلام د نبی له اسلام فرمایده الله رشاد به من عاد علی ولین څوک چې زما به یو دو دوست سره دشمنی کوي فقد اعظمته بالحرب زما ته د اعلان زما اعلان دته د جنگو او بل کاله مې دا حدیث سدي الفاظ اوریدلو چې فقد بار جنین دې دم مقابلې تر هوته چې زه ما دوه سره دوشمنی کوي زه مقابلی مخابري لرو ته دی الله دوشمنی د الله د ملګرو سره دشمنی ده دا الله هیڅوک چې د الله دوشمنی د ملایکو دی به امر علی السلام او د جبرائیل او د میکائیل علی السلام دا, دا لوي کافر دی فإِنَّ فا اللَّهَ يُحُبُّ لِلْكَافِرِينَ يَقِينًا الله دوشمن لري کافرو ولا کذل نزلنا إليك آيات مبينات یقینن را لګلی تاسو نو واضحه وما يكبر بها الا الفاتقون انکار نه دې دینه مګر هغه خلک ته نه فرمامې <تصفيق> او تون کې دې الله د حکم نه او كلما عهدو آیا هر کلاچ دې په وعده او کړه اهدن یو وعده نبذو فريق منهم ما تذكر غو وعده یې وردلې دینه بل لا يؤمنون بلک اکثر بده کې ایمان نراړي یعنی وعده ماتول ایمان نراړل دا دې په خوانې لمما جا همم رسو من انې الله هرکه چراغې دتاب پهې غمر د الله د طرفه مسبب د کل مع همم تصدی کوون کې او دغه کتاب کې دد سره نه بفرې کوم منلهځنا او غو ی وډلی دغې کسانونه اووت کتابه چاغله ورکړ شو کتاب کتاب الله کتاب د الله دا کتابه دا, كتاب دا, دا, دا مخول د د نه نبذك فريقون كتاب الله او قردو يويدل كتاب دالله او دا کم خلقو من اللذين اوت الكتاب قرد دا كتاب والو او بيه كتاب واقصة بيه قردو ورا ظهور امروز خدشاقان وددين بيه دا كتاب را وقصة شاعته قردو كأنهم لا يعلمونا تبايش دا سوچا بيهندين کأنهم لعالمون فبايت داړو پويګينا امام قرطبي رحم الله ذکر کوي دې نه کتاب نو غرزولې بلګلې هډیر پرې همو کین غخته او سمبال کړي او یې خوي بیا قران وای چې وراءسحريم کتاب شاته غرزو نو مطلب دعایته یې دا دی چې دې پرې همو کین غخته او حلوه د سررو د ستون وب پېخې جولی وي خو عملې په نو کړی ک دا نو جوړه کړی د داسې د لکه چې شاته غوردوې زمونږ مسلمانان چې سودی دړ شي او چې د سعودی پیو لاسې قرآ نی ولی نه توبه توبه تو ظالب غوریو لاسې آنی ول دی, دی د هغه دا کدي چې تپو کې نه ټولقرآن منی او دنه چې تپوسو کې باران څوک را ورري باران الله ورري او که باران نکيږي بیا څه تلکو يره مشران نو مواردلي دي پلان کي زيارت نا ګټه راळा خبر د کابر نه او کوی ته وردو دا قرآن مرون کوي وي کوی ته وردو نه باران به شروع شي نو مطلب دا ده چې قرآن دا ډګه چې قرآن په دوړو لا څراوا خلک دا ادب دي قرآن خدادینم زيارت ضروري خبره ده دا چې قرآن کې سيدو داونه قرآن پر دا پاک زائده پاگ از مکلا پاگ کپڑا به فرتلا بخیر به باگی قران خودل جایز دی پر ریلی کی دی نو ادب خبر خبره خو ده دین لازمی و ضروری ده ده چې قران کې د نصری پدی کیدو ساته سا. پرې ایمان راړه نده یا کیدی لنه وی ایمان لنه وی خو بس به ری تلاوت لنه وی عادل ده دا ده فخدای کیده مخ کپلا وته مخی بيسي تورګو یاره قران دا غراله چې ډیر ته پدې نو دا د کتاب احترام نه دی بلکې دا د کتاب شیاطو غرضونه ده ذا بزوه وراء ظهورهم وی غرضونه شیاطو دي شارګانونه کانهم لا علمونا ته به چې دین پویګي او تبو ما تسل شیاطین علی ملک سليمانا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مسله د توحید پیش کړه دوی اوري ګم خپل کتاب کی خو استاد که ګنه کتاب چې کتاب خلق کته هغ کم د ه چې باتو او دې ققرآو مج د سره بلکل مضمون د هغ شانو زیره را به د خپلو زبرګانو کتابونه راو د خپلو مشرانو د د سلیمانه لهصلات او سلام د زمانې په هغه ټم کې جادو ګرو چې کتابونه لیکو جابي به کې لیکو بیا هغه جادو یا دوی د سلیمانه ل السلام د تخ لاندې خ کړه دی یا سلیمان علی السلام آغا کتابونا را غن کری دی تخلان دی خیدی چه کل آغا و قادشو ندی پیریانو دا خلق و زرونو کی وسوسی واچولی چه سلیمان ما کانا سلیمانو اللہ صاحران سلیمان خجازو گرو خوئی که یکینم نرادی نو دا زیو کانا ایلان دی کتابونا پراکو جی چه کتابونا راو استل نا آغی که دی دی زان نا پسر کی اوٹکی سوا کار حازا له ملک سليمان عليه السلام و الهاغه کتاب دی چې دا د سليمان عليه السلام وزیر عاصف ابن برخیا د سليمان عليه السلام په اړه لیکلو ها به په خلقو کې خور دن خلق چې باغی ته قتل ویو وای دا خو رښتیا ده باغی کی اوسو چې شیطان به بغیر د الله نه د بل نه امداد وغوښتل هغه کتابونه را رسول را رسول دی پورې رااله خدایي ها زمونږ د مشرانو کتاب دا دی او سم دک څه کوي الګا په قران به فیصله کو نه اکابر په کتاب به فیصله کو موږ دا نه و چې غنیا غا اکابر کاثرو خدای خبره کول د الله د کتاب په مقابله کین چې فیصله به دا اکابر په کتاب کو موږ دا خبره د يهودو ده اکابر کتاب په سرس ترغو دا غي خبره په سرس ترغو دی دی کی کی او ال هغه ته موافق وي د قران د سنت سره که کله موافق نه و نبيابه چې د مونږه په هغه باندې ګومان د خیر کو او دې کې ډولو له موږ دا بحث وکړی دا هغه باندې ګومان د خیر کوي هغه خبره کې تعویل کې دیش او کف کې تعویل مشه کېږي نو انکار ته وکړه ته د دې عالم په فلانکی کتاب فلانکی کتاب کې تدین خلاف خبره موجود ده او دا خبره د قران نه خلاف دا هغه د قران موافق ده دا دروغ دی نودا اصل نو دیسې چالو کوه به د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله د پراخه کتابونو را مخی تکلو کوم چې شیطانانو لیکلی نو کلا کلا کلی یو کتاب غلط شړې منسوبی کی خسرې تا هردا به خسرې شړې په خو یو کتاب مشهور شو کتاب الحیل به الهو کتابه هغه منسوب کړه او احناف تا نو زای په دای پاغي باندې بیا علماء ورته نه کړی حقیقت چې معلوم شي هغه احناف نو بل چالي کړو اسی وته منسوب کړی دې د دژه کتل په کاري دا د یو طریکوه چې دقرآ مقابله کې د اغ چا کتاب مخېته پیشول چا د د دا کې ملګري د د د جوړ ملګري دادن نو دیین دا چې د الله کتاب را مخه دیېمه خبره زب او منم به او منې نوته او د اضه د بلی شوی بلې تی را دد په بیله سلام ده چې تی شې پغمبر نهوي اوی. زکا تا سلیمان علیه السلام تا پیغمبر وای حالانکه آخو جادو دیم ترشتین پیغمبر زکا نئی چه تا جادو تا ناروا وای یعنی ستا پا دیختلو خبرو که تا ذات یو طرف تا جادو کفر دیں قبل طرف تا سلیمان علیه السلام پیغمبر دیں ستا خبرو پوانو شو سلیمان خود چې جادو کفر دن و سلیمان علیه السلام کافر ده او که نئی داسی بیا جادو جایز ده ده که پا جادو اللہ ملیک را لی گلون و ده ده دوڑو اعتراضات و جواب وات تبعو ده روان شلن ده دابداری اکلا دوات تبعو ده پارا فائلا آغا ده چکم محکی آیت ذکر شا چه نبازا فریقون ده ده نبازا ده پارا چکم فائلا اکد ده وات یعنی کوم خلکو چې کتاب د الله شاته وغورځو سپه روان شو دې کی اشاره دی ته چې د الله کتاب به پر خدو نبي به جادوګانو پسی ګرځي جادوګرو پسی به ګرځي کیسګرو پسی به ګرځي او سما عقیدو سما عمل به د تنه ميلاويږي د ادلې له پېدی باندې کتاب د الله مپرې دا گني پهګړو وړو بساري هو تبعو دې روان شو ما دا غزه بزیت اتلو شاعتینو تلستو بشیطانانو عالم ملک سلیمان ابو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو کوفر نہ وکلی سلیمان علیہ السلام ما اتاده پارا قرانیو کا ذکر کین نیک سړی بدنام شوتی صفایو کا امام ابن تیمیہ بدنامو چای صفایین شو کولے محمد ابن عبد نجی بدنامو چای صفایین شو کولے اوسم ډډیرو کتابونو عبارتونه موجود شیخ ا ابن تیمیہ د شیخ الاسلام وی نو دا سړی کافر کیږي او یاو نر او یوزان الله پنځګر کی پیدا کو هغه د اصل کتابونو وقودل چې دا وګورای دا خو خاص حلغو دا سنت طریقا دا یو نیک انسان ځانه مخکې تیر شیله پاکی دا بیان کړي نو الله د سلمان علیہ السلام پاکی ذکر کوي کفر جا کړو ولکن الشیاطین کفرولیکن شیطانانو کفر کړو هغه کو پریسو د بهخ د خلکوته حرا جادو وما اون دلهله المله کې او هغه جادو چې لږلی شو په د ملکوو به بابلله په بابل خار کې هاروته معروته پهروته معروته وما اون دله داما کمه ما, کم ما ده عمام کرد دبیمل الله په د ډیر زیات کلک دی چېغ دا ماه خ ده یعنی و ماهم ذلا او نور علی گلی شوی دا جادو علل ملائکې په دو ملکو باندې په بابل خار کې هاروت او ماروتہ هاروت او ماروتہ باندې ان دا تاسو ته ځنه کیږي وړه کړی دا او هغه وایته په دې آیت کې کم تا ویلات دي نو پټولو کې صحیح دا دي او امام روح المانی داره نور مفسرین قدرت کوي دا خبره کمزور ده انسان د کله کله مفسر خطا کويږي د پندای شیخ القرآن الله جواہر القران کې هم ذکر کړی دي او اذا ما نافیه ندا دیسا کې بازکو غلطی لګی ہے څنګه چې بازه خطا شې وی دي بلکې ما مو سویلدا و ما انزلہ او هغه جادو چراله غلشو علالملکینه بزو ملائکو بابیلاب بابیل خار کې هاروت امروت په هاروت امروت یعنې دو ملائک خار کې را لګلو دایو را لګلو هغه دته دا و هي دا څنګه چې پیغمبرانو توهی راځي نه نه داسې نه و بلکې دوی ته الهام کیدل د ځل کې با, با الله اچو چې جادو دي توي او معجزات دي توي دا یې علي ګلی وليم زه کله جادو ډیر له چرچا او خلک فود دي چې آسماني تعلیماتونو خبر نه نو نو هغه به جادو کو او به به پیغمبري هم هرڅ به سو چې ما پته ډله جوړ شي څه فائدته نو بچي تا وب لوي کارت واخاره کو لوي جادوګر بو خلک ور بسړي روان نو دای په معجزاو په جادو کې فرق نشو کولی نو ځکه الله رب العزت دو فر احتیراو لګل دا په دي خلق هم امتحانو ا دې لپاره خدا نوم وای دای په خلکو دوي چې جادو دادې او معجزات دي ټول دا عمل جوګینو داږي دا اثر ظاهری دي خدا مقصد نو و چیګني دای په خلکو دای چې دای زکه یو کوی دې د دې د دې نه الټا फायदा هغهسته دې به هڅه څنګه وکونو ساسر به ورغه جادو دي ته چې دا عملو وکنه دا اثر په ظاهری دي دا جادو دی جادووی دي ته چې او پټ سببي اثر ظاهري تدا پټ اثر ظاهر داکتري دایو ظاهر شي لږه موبایل په دې چې مونږ خبرې کوو تش تاسو داکتري خو د دې شاته د ساره رابه د څنګه کیږي اودريغه له هرونو سره دیا ممتنختاري لهدا یو ظاهر شی د سببې پټه نختاري جادو کې هم دکسه شي چې ظاهر کې به یو شی د تښکاری کارتب به د تښکاری په غیب وو چې پټ کم اثرات دي دا کم ا هغه سره کم کنکشن دیا دی هغه کپاتانه لګی ښکاری بنا ایبه ضروري وایي چې سو کې کای غته پته لاګي ندغه دې باکیدا ملائکوبه وڅېږه دې اته دې او معجزات د سینې دا جادو دې معجزات د سینې ندې به ملائکونه هغه طریقې ذکره نو په ځای دې چې د جادو نه ځان بچ نو ندې به هغه کار شروع کو لکه باغيه او مثال د پرون دې شه قران نه مه ذکر کړي یي مثال دې داسې دی له کومه زما نه کې د کفر الفاظ مشهوري او یو څلې یو علمولګي د کفر هغه الفاظ را راغونډ کئ او بیا خلکو دوی چې دا خبره ده کفر ده دا, دا الفاظ د کفر دي دا الفاظ د کفر دي